Batira asteburua gain gainean dugu eta ohikoa den gizan eh, gure herriko kiroltaldek ere, Basteboronttari ren partiduak jokatuko diuzte. Futball kontuekin hasiz, Gipuzkako gorengoen mailan gure, gure txokoak larun batean jokatuko du hirutritatan Irungo San Jose Obrero zelaian eta duboa eguz kiri ginen dainzin. Gibuzako juvenilen lehen baiako igara fasean, gure igandian jokatuko duetxean, txaldeko bosak eta laur dintan, mundarroren kontra. Gibuzako kaete lehen baiako kopan, gure txekoak jokatuko du, egurdiko amabik eta laur dintan, lesakan beti gaztaren kontra, beraz kaete maian derbilea izanen dugu. Gipuzako infantilean txapeldunen fazean berriz, gure txokoak itxian jokatuko du lanun batian, lauterritan San Marzialen kontra. Areto fugolean berriz, senior bainako gipuzako lehen maiako ligan, gure txokoak, baur txilalekin jokatuko du, torosako eskolapioetan eta zortzitarritan erriki diren kontrariko diren. Eta kitzeko, saskibaloian, kaete mutikoetan, Tokiona Bortziakek larun batian, goizko amekak eta kuartotan jokatuko du iruñan, teresen astalaren kontra. Eta aurre infantil nesketaran aldiz, larun batian, amekako goi gulitan, ariko dire beratarrak, baile de eues, talaren kontra.